I continuem, ara volem parlar d'educació i és que ja fa mesos que parlem de l'abast de la retallada del govern que ha preparat en matèria d'educació per ajustar-se al pla d'austeritat. Eh, doncs segons venim sentint al llarg dels últims mesos només es cobreixen el 50% de les baixes laborals, es redueix l'oferta de places de professors de secundària, es congela el pla de digitalització de les aules amb ordinadors portàtils, s'emprima el pla d'inversions, eh, en fi, tot un seguit de qüestions que s'han d'ajustar a pressupostos i que estan tenint representants repercussions directes als centres doncs, tant de Tiana com de Montgat. Una mostra és que durant els últims mesos tant l'escola de com l'escola Tiziana eh, han reivindicat i han fet pública el seu descontentament mh, amb unes concentracions tots els dimecres i també ho han fet els mestres de l'Institut de Lassa, que també s'han anat manifestant i concentrant davant de l'Ajuntament de Montgat per manifestar la, la seva oposició aquesta retallada. Avui precisament volem parlar sobre aquest tema, saludar la directora de l'Escola de l'Anglada, la Núria Minovas, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs és així, no?, que és veritat que els últims mesos no deuen haver estat fàcils, no? No, no han estat. Han sigut tot uns mesos molt difícils, amb unes retallades importants i una previsió de que tot continuarà amb una gran retallada en el futur. Com dèiem, doncs a les escoles, tant la Tiziana com l'Escola de l'Anglada, a l'entrada, a l'exterior, podem veure el vostre desacord amb diversos escrits, pancartes, que, que, doncs, en contra de les retallades, i també poseu a favor d'una educació pública de qualitat. Això vol dir que totes aquestes retallades que s'està dient des del govern que es garanteix l'educació pública, etc., etc. vosaltres temeu que no sigui així? Està clar que la retallada únicament afecta a l'escola pública. No han fet cap retallada a l'escola privada o concertada. S'ha donant les subvencions que, tal com eren. És a dir, que en aquest cas la retallada econòmica ha anat exclusivament a l'escola pública. I en què s'evidencia? És a dir, en el vostre dia a dia, perquè la gent, doncs, quan per exemple parlem del tema de la digitalització de les aules, doncs diran que doncs, bueno, podem esperar per un altre any per fer-ho, però en el vostre dia a dia en què s'ha fet palesa aquesta retallada? En el nostre dia a dia s'ha fet palès que aquest portem exactament un any i mig que no hem pogut fer la sol·licitud de nous equipaments informàtics, no de demanar una dotació extraordinària de coses excel·lents, sinó senzillament del dia a dia de poder tenir uns ordinadors uh, més actualitzats i que en aquests moments estem treballant amb molts ordinadors que estan obsolets, vells, que ja no són compatibles en segons quines màquines que hi pots endullar. Uh -huh. I aquest és un dels hàndicaps que en aquests moments és en el dia a dia nostre, el poder reformar, eh, renovar aquests equipaments, aquests ordinadors de l'aula de, de, de, de, de cada una de les aules dels alumnes i també de la, de la sala de mestres. I però més enllà de la qüestió informàtica, no sé si, perquè molt se n'ha parlat, no?, de, del tema de les despeses pel que fa, les corrents, no?, la despesa d'aigua, llum, etc etc, o de demanar material, que s'han ha trencat aquesta cadira mm, i no en tenim suficients i n'hem de demanar. Podeu fer-ho, això? No, en aquests moments no, i fins i tot nosaltres amb el trasllat, el nou edifici, no vàrem tenir ocasió sol·licitar cap tipus de mobiliari nou exclusivament ens varen poder dotar dels armaris i prestatges que havien quedat, que eren empotrats, eren encastats en l'antic edifici, que aquests, evidentment, no ens els podíem endur perquè quedaven allà a l'obra. Uh -huh. I això va ser l'únic que varen poder esgarrapar. És a dir, en absolut, ni un moble nou en el nou edifici, tot és el que teníem. És a dir que aquest deu haver estat un curs una mica gradol, no? perquè per una banda doncs, estrenar un mm, nou edifici de l'escola de l'Anglada, noves instal·lacions i per l'altra doncs, afrontar-ho amb aquest horitzó que no sé si es veu massa optimista. Home, es veu bastant pessimista aquest horitzó d'aconseguir mobiliari nou i aconseguir uh, més dotació d'informàtica no? però a veure també és cert que estem en un lloc privilegiàtic el que hem aconseguit amb aquest edifici és un gran èxit i d'alguna manera això no és menys preable i per tant no ens queixarem, no ens queixarem de tenim taules, tenim cadires no totes són noves en absolut però podem sobreviure perfectament bé amb, amb el mobiliari que teníem fins ara. Uh. A no, més, amb el que dèiem de l'educació de, de qualitat, sabem que a Tiana sempre hem gaudit d'una educació doncs, ressenyable perquè tothom, tant pares com la comunitat educativa i en general el poble, doncs, ho ha de ressenyar, no? que l'escola de Tiana al Nivell està per sobre de molta, molts altres llocs de, de Catalunya i en aquest cas no sé si està en perill això. No per un mobiliari més nou serà la qualitat més bona. Eh? I per tant, en aquest cas estem molt per sobre de, de, que, de que ho haguem aconseguit totes les necessitats materials. Ens fem anar la imaginació i evidentment, el treball pedagògic sempre eh, s'hi fa a molta imaginació. Per tant, el treball educatiu de cap manera hem permès que caminvi la qualitat al revés. És a dir hem posat tots els esforços perquè bàsicament les aules... Eh, on es treballa amb els alumnes estiguin plenament equipades, amb tot, sigui nou o sigui vell, però que uh -huh. ho tinguin tot, i que, per tant, el treball en el dia a dia amb els alumnes hagi pogut ser el màxim com sempre. I pel que fa al personal, és a dir, als mesos, als que treballeu a l'escola, eh, doncs suplències, baixes, totes aquestes qüestions, com, com ho preveieu i com ho heu anat portant? La veritat és que hem fet un procés amb això de les substitucions que, que per sort ha anat una mica millor perquè eh, van ser a principis de curs que només cobrien baixes mm, em sembla que era un dia a la setmana de manera que si havia un mes es posava malalt el, el dimarts i nomenaven els dilluns doncs ja estaves tot una setmana sense un suplent és a dir, era realment un drama això es va fer una gran queixa i es va poder es va poder arreglar i d'alguna manera en aquest moments doncs, ja són dos dies a la setmana, si no recordo malament, que es poden fer anomenaments i per tant les substitucions en aquest moments se'ns cobreixen totes a partir de quan són més de quatre dies d'absència. I parlem també de calendari escolar, perquè és una de les qüestions doncs, que més han coejat en les últim, últimes setmanes. Eh, opcions eh, doncs, de setmana blanca, de no setmana blanca, de començar abans, del setembre, de no fer-ho... Quina és la postura doncs, que, que ha optat l'escola de l'Anglada i de quina manera doncs, valores no? una mica això de com s'ha anat portant, que si la sisena hora que la posem, la traiem, en fi, tots aquests canvis de calendaris i d'hores escolars. La veritat és que tot aquest tema de calendari i horari escolar està sent penós com ho estan portant en aquests moments els responsables del Departament d'Educació perquè arriben instruccions, contrainstruccions, apenyeu-vos vosaltres, cada centre que faci el que vulgui i la veritat és que deixen a les taules dels consells escolars i de les escoles aquest debat que provoca sovint enfrentaments amb pares que justament és el que no busquem ni uns ni altres i, per tant, és algo que no ha d'estar a les nostres mans. Hauria d'estar pres unes decisions que, a més a més, no duressin un any, sinó que fossin decisions que duresin com a mínim 10-15 anys sobre les quals treballar, uns horaris en els que ens hauríem de moure sempre, no ara incorporar la sisena hora i d'aquí cinc anys treure-la i l'any que ve tornar-la a posar. És a dir, que hauríem de prendre una gran decisió de, de país a posar-nos mínimament d'acord uns i altres amb quin és el calendari, quin és l'horari, quines són les hores de treball que han de fer amb alumnes i, i això no tocar-ho, això no tocar-ho. I a més a més intentar fer-ho tots igual. No, no té massa sentit que ara haguem eh, de fer un horari diferent a cada escola i uns dies festius diferents a cada escola i que ens hem de coordinar, ara mateix doncs, ja ens hem de posar d'acord per, per poder-ho fer, almenys en el nostre municipi coincidim que és, és lo més evident, lo més lògic no? que tinguem uh -huh. tots els mateixos dies festius els nanos que van a aniran a l'institut si tenen germans de primària doncs hem de tenir els mateixos dies festius no tindria sentit fer uns dies diferents per tant, si tot això ja vingués donat, no caldria discutir-nos per res de tot això. I cap i la fi, en el fons, si, si són cinc dies festius els que s'han de col·locar, o doncs això, tots hi estarem més o menys d'acord amb quins són els dies que hem de posar i suposo que sí que el tema de comunicació amb els pares, amb les ampes és un tema prioritari no? perquè doncs, recordem tot l'enrenou que es va provocar i les queixes per part de, del col·lectiu de, dels docents i dels directius no? de, de, de parlar, de, de decidir no fer colònies o no fer sortides que també va ser un enfrontament en aquell moment doncs, a, amb els pares mm, no sé si caldrà explicar molt bé fer aquesta pedagogia molt bé de quines són les queixes des de l'àmbit educatiu, no? Sempre tot s'ha d'explicar molt bé i la veritat és que si les coses les diem amb educació i bendites no hi ha d'haver problema amb dir-nos el que veritablement pensem i en aquest cas sempre ens han posat a aquest tema de les sortides i colònies i de l'horari intensiu, eh, com a element de discussió entre famílies i docents. I això és una gran equivocació, una gran equivocació perquè realment el treball educatiu ha de ser conjunt entre famílies i educadors. I per tant, la decisió aquesta és una decisió, laboral que hem de, hem de prendre els nostres responsables, els nostres caps, de si ens concedeixen o no una jornada intensiva en el, en el teu treball. Mm -hmm. Això és una cosa que ni pares ni, ni docents hauríem de poder decidir en aquest cas, si se'ns podies arribar a concedir. Per tant, és una discussió que s'està eternitzant, i ja aportem molts anys que cada any això es repeteix a les escoles i veritablement hauria d'arribar a un fi un fi, perquè eh, desgasta, és una discussió que desgasta tota la gent que, que ens toca cada any tornar a repetir el tema. Però, per sort, a Diana tenim, malgrat la diversitat d'opinions i gent que té una opinió en relació a una cosa i en relació a l'altra, però hi ha molt bona predisposició sempre a entendre'ns, a poder parlar i, sobretot, a manifestar les idees amb cordialitat. I com es prepara el curs del 2011-2012 en tot aquest sentit de canvis? No? Perquè doncs, alguns pares eh, suposo que són els primers que estan informats eh, a través de l'àmbit intern de comunicació interna, però a nivell de poble, perquè ho coneguem, doncs, com esteu preparant el curs de cara al 2011-2012? Perquè sabem que acabeu les classes però ja esteu pensant en el proper curs, clar. Sí, està clar que vas acabant el curs però estàs preparant el següent. I la veritat és que aquest any està sent l'any més complicat que hem viscut mai perquè totes les informacions que ens havien d'arribar dels nostres responsables han vingut molt tard, molt tard i hem hagut de prendre decisions sobre horari escolar del proper curs i sobre calendari en, en un període de temps molt curt, molt de pressa i que no hem pogut parlar-ho amb calma i fer-ho bé a sobre de que s'ha produït la retallada de la sisena hora, uh -huh. que implica uns grans canvis en els horaris de, de l'escola. En aquests moments estem treballant de cara al curs que ve amb què fem 5 hores lectives, però a la vegada va sortir poc temps després que s'havia d'implantar. Aquest mes de juny va sortir que havíem d'implantar unes, unes hores de reforç escolar després de l'horari lectiu. Aquestes instruccions han arribat molt tard i poc clares, de manera que encara hores d'ara la inspecció educativa no ens ha instruït amb claretat com s'ha d'implantar aquest horat, aquest, aquestes hores de reforç escolars pels alumnes que ho puguin necessitar. I creiem que en qüestió d'una o dues setmanes ho podrem tenir clar, però és que ja estem entrant a juliol uh -huh. i, i és el moment que hem de preparar horaris i, i en aquests moments ens fan anar tot aquestes decisions tan tardanes per part dels polítics i tan sobtades ens fan treballar malament a les escoles, ens fan no poder treballar amb calma i dignitat i poder preparar els grups i preparar cada tutor que pugui marxar de vacances en aquests moments, doncs pensant t'importa't aquests llibres i prepara't ja coses per l'any que perquè tindrem clar que podràs fer aquestes àrees. No? En aquests moments tenim molts dubtes perquè no estarem segurs si seran 5 hores lectives, si en seran 5 i mitja, si hi haurà aquest reforç, si no hi serà. La veritat és que és molt penós, molt penós el panorama polític que, que ens han donat en aquests moments a, des del Departament d'Educació. De fet, una altra de les qüestions que vosaltres sempre heu també criticat és que a vegades, en moltes ocasions, us heu assabentat dels canvis i de les decisions polítiques a través dels mitjans de comunicació i no sé si us han arribat les notícies i els canvis amb massa celeritat a les escoles. No, sempre ha anat així. Eh? Bueno, sempre, aquests últims, diríem, 7 o 8 anys han anat així. Eh? Sempre ens hem assabentat tot abans a través dels mitjans de comunicació que no pas a través dels nostres CAPs. Avui mateix, i hem sentit per les notícies que la consellera ha insinuat que la setmana que ve es pronunciarà sobre si tornen a incorporar sis en hora. Mm, doncs és, és una situació molt greu, que ens assabentem dels canvis de rum de coses tan importants a través dels mitjans de comunicació. I a més a més, canvis de rumb tan sobtats, tan uh -huh. sobtats en pocs dies no es poden fer tants canvis. I si parlem de, de retallades, bé, des de l'àmbit municipal, eh, què es pot demanar? No? Perquè doncs, alguns partits polítics eh, han manifestat ja fa mesos a dir blindarem Tiana eh, doncs contra les retallades, però realment penseu que es pot fer demanar alguna cosa a l'Ajuntament en aquest sentit? Home, nosaltres sempre ens hem sentit molt recolzats per, per l'Ajuntament, ens hem sentit molt ajudats i escoltats i en aquests moments crec que també ara hi ha un... tot el projecte que han estat en aquests moments, la creació de l'Escola Tiziana, la creació del nou edifici escolar i l'Institut Tiana, en aquests moments eh, són els grans projectes d'infraestructura que, que hi han estat consolidats. Però ara faltaria que des d'un àmbit més municipal es poguessin lligar alguns aspectes més educatius que eh, acabessin de, de corregir algunes mancances, com són en aquests moments, per exemple, tot el que són activitats extraescolars, que tenim muntades a totes les escoles i que les portem de forma voluntària a través de les ampes, que ho gestionen tot lo bé que poden i tot lo més bé que que, que els és possible, però falta, segons com, més professionalitat en la gestió, més professionalitat en la formació dels monitors que desenvolupen cada una les activitats. I des d'aquest punt de vista crec que en els ajuntaments es podria liderar, eh, o tenen la capacitat de poder liderar, tot un treball de projecte educatiu d'activitats extraescolars que pogués ser portat d'una manera molt potent i amb molta qualitat, aprofitant les entitats que tenim en el poble, com són l'Escola Municipal de Música i Dansa, com són les entitats esportives, com és també l'Escola de Plàstica, que ara en aquests moments és petiteta, però que té molta qualitat i que treballa molt bé. Són unes activitats més artístiques i d'esport que es poden eh, combinar les tardes de, de, dels dilluns a divendres i que, si estan molt ben portades, molt ben liderades, podrien arribar a estar més a l'abast de moltes més famílies. Mm, a partir de l'ajut només d'organitzar-ho ja seria molt i que les famílies haguessin a fer una aportació més petita, simbòlica, mm, pensant en unes quotes ínfimes de 10, 12 euros al mes, que d'alguna manera eh, responsabilitzessin a la família el compromís d'allò que estan fent pel seu fill, però a la vegada eh, ajudaven i a la vegada en aquest sentit també des de l'Ajuntament es podria eh, liderar aquest projecte de, de formació d'aquest temps de, de lleure més artístic i esportiu. Si sí, més no, suposo que sí que és important la col·laboració entre les dues escoles de, de Tiana, com és la nova Tiziana i l'escola de l'Anglada. Suposo que treballeu o teniu la previsió de treballar cols a colze, no? Sí, sobretot en aquest aspecte també no només a nivell acadèmic, a nivell eh, organitzatiu i a nivell pedagògic, sinó també amb tot aquest àmbit d'extraescolar, doncs, evidentment, combinant els espais que oferim nosaltres, els espais que poden oferir elles des del seu edifici, oferir l'espai adient per cada una d'aquestes activitats que es podrien desenvolupar de forma cooperativa en tot el, en tot el nostre poble. S'aprofitarien i es també molt més els nostres els equipaments, les aules que fem servir fins a, fins a prop de les 5 de la tarda, doncs podrien tenir molta més rendibilitat aprofitades durant més hores al dia. I parlem ja per acabar, doncs, abans parlant de la qualitat de l'ensenyament parlem sabem que hem conegut els resultats de, de la prova de nivell de sisè de, de primària, que també és una de les novetats dels últims temps. En quin nivell ha quedat l'escola a l'Anglada? Quina ha estat més o menys la valoració que se'n pot fer? La valoració és bona. Tenim un alumnat en aquests moments molt típic d'escola de, atiana, i tenim una varietat molt diversa d'alumnat i això és important a l'hora d'obtenir resultats, no només pel treball acadèmic i educatiu que hem fet a escola, sinó per la motxilla familiar que cada un dels alumnes porta. I en aquests moments doncs, tenim, estem a la mitjana, tenim alumnes molt bons i alumnes que tenen més dificultats i en aquest cas doncs, la, la nota que ens surt és una, una nota mitjana alta. Uh -huh. I precisament parlant sobre l'avaluació de sisè de primària, aquest mes de juny doncs a nivell català s'ha escrit i s'ha redactat un comunicat respecte al tractament informatiu d'aquests resultats. Quin és el missatge o quin és l'objectiu del comunicat que s'ha volgut, volgut fer públic? Doncs més que rec el missatge, que la informació que s'ha publicat en els mitjans de comunicació més, més grans, televisió i diaris més sensacionalistes, ha estat sempre un, un tractament molt subjectiu, sectari i tendenciós, de manera que s'ha fet no una anàlisi professional dels resultats de les competències, sinó que s'ha fet una anàlisi únicament de valorar si la pública o la concertada, quina era la diferència entre una i l'altra. Uh -huh. Això és fer una anàlisi molt poc professional del resultat de les competències. És fer únicament una un anàlisi tendenciós i maliciós amb molt mala intenció. I en aquest cas, justament, el que es valora en aquest comunicat i es vol donar molta rellevància és el treball que s'ha fet aquests últims 10 anys en, en les escoles públiques per poder acollir tot aquest alumnat nouvingut, de quina manera són nanos que han après a llegir, a escriure, parlant català, parlant castellà, i que realment han arribat, alguns d'ells, a unes competències prou altes i prou interessants. Però, evidentment, aquests alumnes, dintre d'una estadística, fan baixar les ràtios fan baixar el, el percentatge de nota. I aquest treball és el que no es valora i ningú en parla en aquests moments, d'aquest treball ben fet que s'ha fet a les escoles públiques. Poder la història ho dirà, de quina manera Catalunya des de l'escola pública es va fer un treball d'acollida molt important i molt bo. Però en aquestes, aquests resultats de competències bàsiques, si els hi fixeu, el que sortia en els mitjans de comunicació era que a l'escola pública, tant, i a l'escola concertada, tant com si això fos rellevant. Professionalment, això no és rellevant. Uh -huh. que convé és saber, de cada àrea, quina competència és la que està ben treballada o mal treballada. Si la competència lingüística, la part de comprensió lectora, la tenim millor que la de comprensió escrita, o si la part de gramàtica s'ha de reforçar més que no pas la de la de la sintagma, etcètera. No? És a dir, ser molt més professional a l'hora d'analitzar i entrar més a fons, però no tant en aquest aspecte molt tendenciós i molt polític. Sí, més no, sí que doncs, a, sempre que ens quedem amb els números no es justícia perquè en qualsevol enquesta, en qualsevol mm, això que anem fent els tant percents, ens quedem amb moltes excepcions i amb unes valoracions molt superficials, però si sí, més no, sí que doncs, suposo que des de l'escola pública una reivindicació d'aquestes que dèiem, que heu estat portant al llarg de, dels últims temps, també eh, doncs es posa de manifest en aquestes comparacions no?, que es fan amb la concertada i la privada. Exacte, són, són malicioses aquestes comparacions perquè veritablement el tipus d'alumnat que hi ha en moltes de les escoles públiques, evidentment no és igual que el tipus d'alumnat que hi ha en les escoles privades o concertades. Uh -huh. I aquesta diferència social i cultural marca els resultats acadèmics de, de les competències i per tant això no es pot generalitzar. Doncs bé, com dèiem, esteu just preparant el curs 2011-2012. Al setembre doncs, començarem no? a, a parlar un, amb coses més definides perquè encara teniu molts serrells no? a treballar. Sí, molt, molt serreig. serreig. En aquests moments el que és l'edifici doncs, hem d'acabar-lo de vestir perquè aquests tres mesos hem pogut treballar i dedicar molts esforços a que no faltés res del que era més educatiu i de treball del dia a dia, però ara aquests, aquest mes de juliol ens dedicarem una mica més a acabar de guarnir l'entrada, els passadissos, tot el que veiem que ens feia falta acabar de, de preparar una mica més, no? Molt bé, doncs Núria Minovas, directora de l'Escola Llo-Anglada, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Bon dia. Gràcies a vosaltres.